For eksempel får han øh, på et tidspunkt øh, spurgt mig om, om hvad jeg vil gøre for 500 kroner. Øh, og der er det ret tydeligt, at han hentyder til noget seksuelt øh, under tonen.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 Mange tak. Endnu en øh, debutant her i studiet. Jeg har jo haft så mange gamle rotter med i så lang tid, men nu begynder jeg at komme nogle nye pomfritter til her i Biksen. Mm, ja, det er spændende. <laughs> <laughs> øhm, vi skal selvfølgelig lige gennemgå dit CV også, og øh, du er 26 år, har cirka arbejdet branchen i syv år, og i den tid har du både været tjener, souschef, restaurantmanager og bartender. Du har både arbejdet på caféer, à la carte restauranter og i en øh, mindre, men finere koncern. Og så du også arbejdet med øh, events og øh, selskaber. Og er du stadigvæk i branchen? Nej, det er jeg ikke. Og hvordan kan det være, at du ikke vil være en del af den? I virkeligheden var det faktisk corona, som var årsagen til, at jeg ikke kunne fortsætte på mit daværende job. Øh, så det var ikke mit eget valg. Men øh, jeg fandt hurtigt ud af, efter jeg var færdig i branchen, at jeg var egentlig meget glad for ikke at være der længere. Hvordan kom det til udtryk? Altså, hvad var det for et klarsyn, du ligesom fik efter corona, der gjorde, at du tænkte, at du i hvert fald skulle tilbage til dømsynkende skud? Jeg tror bare, det var sådan en wow, man behøver ikke at være så fuldstændig udmattet, efter man har været på arbejde, som man var der. Og lige pludselig havde jeg almindelige arbejdstimer, øh, maks. 8 timer ad gangen i dagstimerne. Jeg havde fri, da det var weekend. Jeg havde løn, da jeg var syg og så videre og så videre. Alle de gode, øh, almindelige goder ved et øh, normalt i god Det er så Nej. sjovt sådan at, når man nævner de der ting der sidder man bare tænker at det er jo bare sådan at det bærer med det, man for en god arbejdsplads ja. ind, men det er jo virkelig sådan der altså toppen af kransekæn i restaurationsbranchen hvis man får syge sygedag og man får tillæg i weekenderne og det ene og det andet, men mm. det kan du jo bare altså der, råbe så højt om at du vil, altså det kommer du aldrig til at få i restaurationsbranchen. Nej. Ja. Men øhm, jeg ved jo der er mange der har svært ved at gå ud af restaurationsbranchen, øhm, fordi de har svært ved at finde et andet job der ligesom giver dem det samme som restaurationsbranchen kan give dem, så hvad var det for et job, du fandt efterfølgende, da du ikke tog tilbage til branchen? Jeg fandt et job i noget kundesupport, øh, og sådan noget, der havde noget med noget mad at gøre. Så øh, der var også stadig et rigtig ung team, og det var på en eller anden måde sådan stadig en lidt snært af noget restaurationsbranche, for jeg havde noget kommunikation med restauranter, mm -hmm. øh, men bare med alle de normale altså arbejdsguder, som man ligesom kunne have samtidig. Så ja. Det er i hvert fald en anbefaling, at man lige kan skyde afsted der. Og være sådan, hvis det er, fordi mm. du stadigvæk godt kan lide kontakten og være en del af et ungt fællesskab, så findes der i hvert fald et job som det, du beskriver her. Så kan man jo regne ud af, hvor det er. Mm. Jeg har i hvert fald yeah. et bud, hvor jeg tror, yeah, det er det kan <laughs> jeg godt forstå. <bestøve. laughs> Men altså, hvad, hvad var dit første indtryk af branchen egentlig? Altså, hvad, hvad, hvad for et billede havde du af branchen, inden du ligesom trådte ind i den? Det var en branche, tænkte jeg i hvert fald, der var med virkelig høj energi og større teams, nogle gange i hvert fald, flere mennesker på arbejde, unge mennesker, ligesom jeg selv var, og ja, specielt det her med rigtig høj energi, som jeg selv rigtig godt kunne lide at bruge af. Øh, ja. Var der ligesom den her øh, adrenalin-kick, man kan få ved ligesom at løfte i flok på en eller anden måde? Mm, ja, lige præcis. Jeg tror også, altså, det er det, der gør, at mange af os ligesom ender tilbage i den branche, fordi det er et helt unikt fællesskab, der ligesom er, når man kan løfte en fælles arbejdsopgave i flok. Mm, altså, yeah. Det tænker jeg, at det er... Ja, jeg kan i hvert fald, har svært ved i hvert fald lige nu at name-drop en, en branche, hvor at man på den måde virkelig er sammen om det samme projekt, fordi ellers så på et normalt kontor så er man jo ansat folk, ligesom om her til at sørge for de forskellige opgaver, mm, ikke? Ja, så sidder man lidt i mindre timer, så sidder og har sin egen små mål. Øhm, men generelt den der, hvor du skal rende rundt og kommunikere frem og tilbage til hinanden, den, øh, den er sådan ret unik i restaurationsbranchen, ja. Nu, øhm, nu æh, spoilede jeg jo lige, at du har jo været i branchen i syv år, og du er i mere, men nu, hvor du er ude af branchen, hvad er dit billede på branchen så? Jeg tror stadig, jeg har lidt det samme blik af, at det er et. Har jeg, jeg har det samme blik af, at det er en branche med rigtig høj energi, og ja med rigtig mange unge mennesker, som jo er fedt, når man selv er ung. Øhm, men også en branche, som altså præger rigtig meget stress. Det gør det også i andre brancher, men det er bare på en helt anden måde. Altså, du er helt op at ringe hele tiden, når du er på arbejde, du arbejder nogle rigtig lange timer. Din søvn synes jeg bliver lidt udlagt øh, af at være i branchen, så det er en, det er en, en branche med meget... Knat på, vil jeg sige, ja. Man kan i hvert fald mærke, at man lever i den, fordi mm -hmm. sådan, hele ja. kroppen er en del af ens arbejdsopgaver, ikke? Altså, man er virkelig sådan der, jeg har ømme lov, jeg har ømme arm, jeg har brandmærker op af armene for at bære til altså, Ja, præ altså, lige præcis. Hele ens nervesystem er fuldstændig op og ringe, når man er på sådan en, i sådan en branche der, ja. Men jeg tænker også, at det er det, der både er det gode og dårlige ved det. Altså, man bliver jo lidt afhængig af den her sådan der, adrenalin af sådan ting, vi overlede endnu en vagt, eller ting, at vi overlede, at der var her, eller vi glemte alt deres mad, eller et eller andet. Mm. Altså, sådan, det er i hvert fald en meget nem succes man kan få ved at bare sørge for, at der er nogen, der er ude og spise, for en god aften. Altså, og hvem kan I godt lide anerkendelse af succesoplevelser, tænker jeg i hvert fald. Mm. Ja, det er klart. Altså, det, jeg synes bare, det eneste i forhold til det, du siger, der er, at når du har fri, så kører systemet stadig på højtryk, og du skal op i morgen. Altså der, hvor jeg arbejdede, der skulle du stadig møde klokken 9 om morgenen, selvom det var en restaurant. Skal skulle du op næste morgen og gøre det samme igen, så dit system når ligesom aldrig rigtigt at falde ned. Så det er bare sådan en branche, hvor man godt forstår, forstå, at der er rigtig mange, der går og har rigtig ondt alle mulige steder, i ryggen, i nakken, ja. altså i hovedet, i kroppen generelt, og ens nervesystem falder bare aldrig rigtig så ro. Du sover ikke særlig godt om natten. Nej. altså Det gør jeg i hvert fald ikke, fordi ens system det faldt bare aldrig rigtig Ja, det er ned. sådan ens hvilepuls, og bare sådan en ja. marathonløberspuls, ikke? Altså ja. hele tiden også, man ligger og så Jeg kan også huske, at det var meget sådan, når jeg var allermest stresset eller arbejdede, allermest i restaurationsbranchen, var det sådan med, at jeg godt kunne ligge og drømme om min arbejdsplads, altså mens jeg lå og sov, mm. hvor det var sådan noget med, at jeg havde tabt maden på gulvet og jeg havde glemt ja. min vagt, og ja. det ene og det andet, og så vågnede man op og var bare stadig stresset. Ja. Er der diffikassen? <laughs> ja, nej lige præcis. Ja. <laughs> altså det var virkelig alle de her ting, hvor man der sådan er shit. der er, altså mit nervesystem er fuldstændig nedbrudt her, og det eneste, jeg kan se ud af øjenkrogen er bare den her restaurant, der skal spille for fulde drøg hele tiden. Mm, yeah. Men Marie Louise, først og fremmest er jeg sindssygt glad for at du lige gider at komme ind og snakke med mig i dag, fordi jeg ved nemlig, at, øh, at du har en historie med til os. Yeah. Og øh, jeg er jo sindssygt glad for, at, øh, at jeg stadigvæk kan blive ved med at finde gæster, der vil være med i i det her program, fordi at jeg tror, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at snakke om alle de her problemstillinger, der er i branchen, øhm, selvom at jeg selv nogle gange også får oplevelsen af, at der ikke sker noget, selvom at vi bliver ved med at snakke om det. Mm. Men på et eller andet tidspunkt, så håber jeg, at hvis vi bare bliver ved med at snakke om problemstillingerne, så er der enten nogen, der stopper med at søge ind i branchen, eller nogen, der stopper med at arbejde i branchen. Øhm, så jeg er i hvert fald glad for, at nogen som dig gider komme ind og fortælle øh, deres historie. Mm, ja, selvfølgelig. Og øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang. Med, øh, jeg ved jo, at øh, som sagt, at du har en historie med Teras, hvor at det øh, var en af din værste oplevelser med branchen har været. Men inden vi, vi kommer til det, en lille cliffhanger. så kan jeg godt tænke mig, at øh, du lige tog mig og lytteren igennem. Altså, hvad, hvad er det for et sted du arbejder? Hvem er det du arbejder sammen med? Altså, hvad er det for nogle rammer, hvor den her historie udspiller sig fra? Jo, det er en lidt finere restaurant, men øh, den her restaurant har forskellige restauranter rundt i København. Øh, og det her det er den mindste afdeling. Øh, det er et ret intimt miljø, altså der er ikke særlig meget plads til os øh, bagved, kan man sige, som ikke er på gulvet. Øh, det er det samme med, ude i køkkenet har de ikke særlig meget plads, men alligevel ret mange mennesker, der skulle være på ret lidt plads. Hvad, hvad er det ligesom for en kultur, du bemærker, at du går ind i her? Det, har du en tanke, der du kommer ind i det, altså med det samme, som du sagde tidligere, at det var sådan en fed energi, en masse unge mennesker, og der ligesom løfter i flok, eller går det op for dig derinde, at det måske ikke er de helt gode arbejdsforhold, der er, altså når du nævner for eksempel, at der er manglende plads derinde? Altså da jeg kom første gang, så øhm, er det sådan, at der er lukket for gæster, og de prepper en masse til de her takeaway ting, catering ting, så der står bare en masse unge mennesker og pakker mad og gør klar om bagved, så jeg kommer ind til et sted med virkelig høj energi, virkelig høj musik også, men for egentlig ligesom helt på alle de her virkelig glade mennesker, der bare arbejder mega hårdt og mega hurtigt, og jeg synes bare, det var vildt fedt at var totalt klar til bare at hoppe ind i det og lære Lidt om det, fordi det var også meget sådan noget med at pakke mad, mm. for eksempel. Og du var ansat tjener? Ja. Og jeg ved jo, at der er jo, det har vi jo i hvert fald snakket meget om i programmet, at der, øh, der er jo mange tjenere, fordi de er dygtige, at så bliver du jo lige pludselig spurgt, om de vil være leder eller om de vil være manager. Og som jeg læste i dit CV, så kan jeg jo også se, at du har været souschef og restaurantmanager. Er det også her, det ligesom udspiller sig? Mm, ja, det er her. Og, og hvordan kom det egentlig på tale? Altså? Hvorfor var det, at du lige pludselig endte med at være det? Jamen, øh, der var en stilling, der ligesom var åben, og øh, der var to mulige mennesker, der kunne få den stilling. Det var mig og en anden. Øh, som ligesom var oppe og vende for den stilling der. Og jeg kunne bare mærke, at det ville jeg bare rigtig gerne. Øh, jeg har været der i ret lang tid, og for mit vedkommende, hvis jeg har været et sted i længere tid, så, altså, og så er glad for det, at det var jeg. Så. Øh, så har man lyst til at lære noget mere og få noget mere ansvar for, at det stadig er spændende? Sådan har jeg det i hvert fald personligt. Mm -hmm. ja. Jamen, det, altså, det kan jeg 100% øh, altså, stille mig enig med i. Altså for mig, der tror jeg også, at det handler meget om, at altså, for at det ikke bliver en sovepud for en, eller at man i hvert fald på et eller andet sådan, bliver ved med at udfordre sig selv, eller bliver ved med at lære nyt, for det, ellers så kan det jo godt blive enormt kedeligt at være på en arbejdsplads, hvis man bare ligesom, er en mytrik, der sørger for, at det hele ligesom ruller rundt. Det præcis, ja. Når man ligesom har lært hvordan det hele fungerer, og har fået så godt styr på det, så, så synes jeg egentlig bare, at det var fedt at kunne, kunne lære lidt mere, fordi ellers var det bare lidt kedeligt. Mm -hmm. ja. um, det er jo så dig, der ender med at få den her stilling. Og hvad tænker du egentlig, da du får til på den her stilling? Jeg tænker, fedt. Altså, den skal jeg bare have. Jeg skal også have noget mere i løn. Det vil jeg rigtig gerne have. Let's be honest. Det var jo også det, det handlede lidt om. Uh, så jeg var spændt, og jeg glædte mig til ham. Lær nogle nye ting. Altså, var der nogen oplæringsproces for dig om du skulle gå ind og ligesom varetage den her større roller? Øh, ikke noget særligt om personaleledelse som sådan, øh, men mere bare, at jeg skulle lige pludselig til at stå med noget lidt større ansvar i forhold til at bestille varer og sådan nogle ting, mm. og ligesom lave lidt en gameplan for Dag inden ud for, hvad for nogle reservationer vi havde, og hvad for nogle store bestillinger vi havde. en helt sådan, praktiske opgaver. Ja. Havde du gjort dig nogle tanker omkring, hvad, hvad det var for en chef eller leder, du gammel ville gå ind og være? Altså, havde du nogle chefer på din arbejdsplads, hvor du ligesom sad og tænkte, men det vil jeg gøre anderledes, eller det vil jeg gøre bedre? Altså, hvilke tanker havde du ligesom gjort dig, inden at du overtog den her rolle? Jeg havde ærligt talt ikke gjort mig særlig mange tanker. Jeg var 20 år gammel på det her tidspunkt, og det var første gang, at jeg havde haft et job i så lang tid, øhm, som jeg var blevet så glad for, og med så meget ansvar, så jeg var bare egentlig bare klar til at tage den på, og bare vise, hvad jeg kunne, men i princippet havde jeg egentlig ikke rigtig tænkt over sådan de lidt større perspektiver i det. Følte du, at du blev taget seriøs som en 20-årig chef? Ikke. Rigtig. det vil jeg sige. Øhm, jeg havde jo en chef over mig, øhm, som var min manager, og, og det var som om, altså, generelt set følte jeg ikke, at jeg var særlig meget tillid. Der var rigtig mange spørgsmål til de ting, at jeg skulle stå for. Rigtig mange opkald, skulle skrive en status hver gang. Jeg havde lavet noget. Øhm, både det, men så, generelt set så var det også bare sådan en mærkelig gang øhm, på den arbejdsplads, øhm, i form af kælenavne og alle sådan nogle ting. Altså det hele virkede sådan lidt fjollet. Og jeg havde, altså jeg var sugechef, men så var det heller ikke rigtig vildere end det. Altså synes jeg ikke, det virkede til at være på det sted. Har du en specifik episode, du kan huske, hvor at du ligesom får en oplevelse af, at det hele er sådan lidt fjollet, eller sådan der lidt børn, der prøver at lege voksne på en eller anden måde? Jeg ved ikke, om jeg har en sådan specifik ting de med det, altså udover, at jeg stod jo der sammen med jævnaldrene, måske nogen, der var ældre end mig, og jeg skulle være deres chef. De var også mine venner og veninder, og det virkede jo bare sådan lidt fjollet at skulle prøve at navigere i og, og, og hønse lidt med dem. Mm. Fordi at altså, så vigtigere var jeg jo heller ikke, følte det til at være. Opstod der nogle konflikter imellem det her med at være en 20-årig chef, der samtidig også er chef over for... Sine venner. Ja, det gør der. Altså for eksempel så havde jeg en, en rigtig god veninde, som jeg, altså jeg fik sørget for, hun fik et, et job på det her sted. Og vi navigerede egentlig ikke særlig godt i det. Jeg prøvede rigtig meget at ændre min toneleje særligt over for hende, fordi jeg ikke ville virke for kommenderende over for hende, men det, det gik bare ikke. Altså, hun, hun endte med at sige op ret hurtigt efter, fordi vi fandt ud af, at vi kunne ikke navigere i den her kollegaskab på den her måde, at jeg lige pludselig skulle være hendes chef og bede hende om ting og sager, og ikke kunne gøre det på en sådan særlig rolig måde, fordi man står der og har så travlt, så ja, det fungerede bare ikke særlig godt. Prøvede du ligesom at lave noget forskelsbehandling over for hende, fordi det var din veninde? På en lille smule, ja. ja. Eller på en, på en måde, ja. Det, det gjorde jeg, fordi at jeg gerne ville sørge for, at vores forhold blev det samme, som det var før. Ja. Jeg vil helst ikke have, at hun gik derfra sur på mig, fordi at det var sådan, jeg oplevede det var at være i branchen, at man er lidt sur på chefen hele tiden. <laughs> man er ikke gode venner med chefen. Ej, man, man er også lidt en... bange for chefen. Ja. Ja. Man skal ligesom have en fælles fjende på en eller anden måde. Ikke? Man skal ja. have en fælles fjende at være sur på. Så er det jo så lidt ærgerligt, hvis man så selv bliver hovedpersonen i det lige pludselig, i stedet for at kunne være med til ligesom at være sur på nogen. Øhm, jeg kan også huske, at et af de steder, jeg var, der tror jeg er faktisk også, at sådan, ligesom dig, at jeg var 20 år gammel, også min sådan, første chefstilling, og... Øh, alle de andre, jeg arbejdede sammen med, var cirka 3-5 år ældre end mig, og havde også arbejdet der længere, end, end jeg havde. Øhm, så, og den eneste grund til, tror jeg, at jeg set i retroperspektiv, at jeg fik den tilbud, var fordi, at jeg var den eneste, der var interesseret i ligesom, at gå fuldtid og dyrke den her restaurant. For jeg netop også havde et indtryk, lige så vel, som du forklarede, at det var bare mega fedt til at starte med. Så jeg var bare sådan der, bring it on agtigt. Og set, hvor jeg også syntes, at det var ubehageligt, at jeg både skulle stå over for nogen, der havde været der længere tid, end jeg havde, og at, at den grund jo ved mere, end jeg gør, om det sted, vi arbejdede på, også var ældre, end jeg var. Altså, det, det var så mærkeligt at skulle være en autoritet over for nogen, der sådan på et gammeldags stykke papir, skal være en autoritet over for mig, ikke? Mm, Og ja. hvor der også opstod en, en masse konflikter og uvenskaber der, og jeg har også reddet et helt andet program omkring, hvor at jeg også fortæller omkring, at... Øhm, jeg vil gerne være venner med mine kollegaer, men jeg vil simpelthen ikke være kollegaer med mine venner. Altså, fordi det, mm. yeah. det, det bliver for svært for mig i hvert fald at navigere i. Og så er der selvfølgelig nogle specielle mennesker derude, der, der godt kan lykkes med det. Men jeg synes i hvert fald, at det var unødvendigt at bruge så meget energi på at være bange for at træde ved siden af på min arbejdsplads, der gjorde, at jeg i hvert fald også blokeret muligheden for, at jeg kunne være en dygtig leder, fordi jeg tænkte på mine venner og veninders følelser i stedet for. Mm, yeah. Mærkeligt nok synes jeg godt, at man kan navigere i det der med at være venner med kollegaerne, når man er andet steds. Altså på mit gamle arbejde, som var på et kontor, der synes jeg ikke, det var særligt svært. Øhm, og jeg tænker, det har noget at gøre med det her høje stressniveau, du stadig, altså, eller du hele tiden har øh, på en restaurant, som, som gør, at det bare bliver virkelig, virkelig svært ligesom at holde tunge lige i munden og holde sig helt sådan chill over for mm. sine sin kammerater, og så dine kollegaer. Det har måske noget med at gøre, at følelserne er lidt mere ude på tøjet, når, når man er stresset. Ja. Altså, bare sådan noget så simpelt, som hvis man er stresset, og der er nogen, der siger sådan noget, slap af, og hvordan man bare kan være sådan ja, yeah, stop. Yeah. <laughs> du skal ikke bede mig op at slappe af. Ja? Yeah, altså, så yeah, hvis yeah. man allerede er op i det moment, så er det jo der, man gerne vil have, at alle kommer ind og hjælper en, i stedet for at fortælle en, sådan, lad lige være med det, du har gang i. Agtet, ikke? Yeah. Så det er måske derfor, det fungerer lidt bedre på et en kontorsted, fordi der har man ikke lige så meget følelserne ude på tøjet. Nej, lige præcis. Men hvis vi skal gå lidt tilbage til øh, den her sådan, oplæring, du har haft, øh, som den her nye chefstilling, du ligesom træder ind i. Hvad, hvad er det for en relation, du, du har med ham, som er over dig? Er I to egentlig de eneste chefer, der er der? Jeg når ligesom at have den her suschefstilling alene i en lille periode, men egentlig er der to suschefer og en manager øhm, over os. Øh, ham her, manageren, han er ikke aktiv på gulvet som sådan. Det er mere sådan, laver vagtplanerne, ansætter nye og sørger for løn og alle sådan nogle lidt mere administrative ting, men stadig dukker rigtig meget op i restauranten, som han også skal være. Mm -hmm. og hvad var din relation, eller hvordan var din relation til ham her? Min relation til den her person var meget skiftende, fordi at han havde lidt sådan to sider. Øhm, enten var den enorm passiv aggressiv, eller så var den næsten sådan forvenskabelig. Han var han gjorde virkelig sådan en dyd af at prøve at være ligesom vores allesammens ven. Og sådan, den ene dag var han rigtig sur på dig og skældte dig ud, uden der rigtig var nogen grund til det. Og den anden dag køber han bøger til hele holdet og vil have en øl med os og fortælle os øh, en masse personlige detaljer om hans kærlighedsliv og ting som det. Og hvordan havde du det i, i den her sådan skiftende øh, rolle fra chef til manager, han havde over for dig? Jeg tror, at... Det var lidt svært for mig at navigere i. Jeg øhm, kunne ikke rigtig finde rundt i det, men generelt set sådan de her meget venskabelige og sådan lidt dybe samtaler, der ligesom kunne opstå, sætter sig lidt på mig. Så jeg sådan begynder at stole ret meget på den her person, men samtidig er enormt sådan på duberne, fordi jeg føler ikke, at der er tillid til mig som sugechef. Så jeg jeg ringede op altså hele tiden, når jeg ikke er på arbejde og sådan nogle her ting, så jeg når sådan at få opbygget sådan lidt en angst over for den her. Og hvad var det, han kunne finde på ligesom at ånde dig i nakken med, eller ringe og sige til dig? Eller skrive? Mm, det var generelt bare sådan nogle beskeder i løbet af dagen. Er der styr på ditten? Er der styr på datten? Altså, har du nu husket det? Har du nu husket det her? Og hov, du har ikke lige CC'et mig på den der bestilling, du lavede, hvor du skulle bestille øl, for eksempel. Øhm, både sådan noget, men også hvis jeg sidder og har fri og til middag med nogle veninder, kunne han finde på at ringe mig op og fortælle, at der er en sygemelding næste dag. Og det er mig, der skal varetage den her sygemelding, og jeg skal finde en, der kan tage vagten næste dag. Øhm, og ellers så kunne han godt tænke sig, at jeg møder ind, selvom at jeg altså er timelønnet. Så jeg, jeg skal ikke være på telefonen, jeg skal ikke sidde og spørge alle andre, om de kan tage den her sygemelding, fordi det, det er slet ikke mit job. Altså han fik lidt uddelegeret nogle af hans opgaver til mig, selvom at jeg hverken fik betaling for det, eller havde det ansvar i mit stillingsopslag. Det er også noget, jeg altid har syntes, har været svært med med løn i restaurationsbranchen, fordi at øhm, mange øhm, sådan helt standardjobs, der kan du gå ind under den løn, som hedder en funktionærløn. Så det vil sige, at øh, du får at vide, at du gennemsnit skal arbejde øh, this amount of hours, altså på en måned, og så får du det her i, i løn fast. Så kan det godt være, at der er en måned af mindre arbejde eller mere arbejde. Jeg synes jo altid, at restauranterne udnyttede det til deres fordel, Så det vil sige, at når jeg var funktionærlønnet, så ville de altid bede mig om netop at komme ind på Længere, blive ekstra om aftenen, når der var nogle gæster, der ikke gad at skride, i stedet for at bruge ekstra lønkroner på, ligesom at lade de timelønnet ansatte blive længere. Det, der så også er med, når man så er timelønnet, om man er i en chefposition, som du har været, så er der jo nogle gange nogle arbejdsopgaver, man skal, man skal varetage sig, hvis det ligesom er aftalen, øhm, hvor man ikke er fysisk på arbejde, og så bliver du lidt svært, sådan, skal jeg så plåtte de her timer ind lige nu? Sådan, du ringer til mig privat, hvor men opgave, du gerne vil have at tager mig af, men det er ikke en del. Så er det jo følelsen af, at man arbejder måske mindre, men man arbejdet fylder mere på en eller anden måde, fordi man altid skal være sådan der helt Kim Possible-agtigt yeah. under speed dial <laughs> på en eller anden måde, ikke? Ja, yeah, og jeg tror også, at på det tidspunkt så har jeg været så ung og ikke prøvet noget som det her før. Så jeg, jeg, jeg tager jo bare imod det. Altså, jeg vil gerne lære en masse, og jeg vil gerne vise øh, mit værd. Nu fik jeg den stilling, som det ikke rigtig var nemt for mig at få. I retro -perspektiv, kunne du så godt have brugt det, at du måske var blevet vejledet lidt mere i det, og skulle være i en lederrolle i forhold til at kunne håndterer bedre, at der kommer opkald frem og tilbage, eller kunne have sagt mere nej tak i stedet for ja tak til at... For det lyder som om, at han har jo kontaktet dig i tid og utid. Ja, jeg tror, det havde været en ret god ting øh, at vide lidt omkring, altså hvor grænserne ligger for sådan noget der. Jeg havde ingen idé om det, men jeg tror også, det havde været godt med noget vejledning i sådan... <hør> hvordan fungerer det her arbejdsliv lige? Altså, tager man de her opkald, når du er timelønnet, eller skal jeg så kæmpe for at blive funktionærlønnet, men altså, hvad, hvad mister jeg på at være funktionærlønnet, for eksempel? Altså, lidt forskelligt der, men, men jeg tror bare generelt set, at det var mange ting, jeg manglede at, at vide som sådan en ung pige. Hvorfor var det, det var svært for dig at finde ud af, om du skulle tage de her opkald, eller du skulle øh, bruge din, din ikke-lønnede tid på at fikse alle de her opgaver? Jeg tror, det handlede rigtig meget om, at jeg rigtig gerne ville altså, bevise mit værd i den her stilling. Jeg vidste ikke, hvad der var op og ned, og den her øh, mand, som har været i branchen i rigtig lang tid, stolede på mig, og kom, og jeg tænker, at han har meget mere erfaring end mig. Så jeg løb ligesom med øh, på alt, hvad der ligesom blev sagt, fordi at jeg bare skulle lidt stige i graderne, og jeg håbede også på en lønforhøjning øh, på et eller andet tidspunkt. Mm -hmm. øh, så jeg prøvede egentlig bare at... Go with the flow, tror jeg. Jeg var slet ikke klar over, hvad der var op og ned. Det er også først efterfølgende, at det gået op for mig, hvor forkert mange af tingene har været. Fordi at da jeg var i det, så følte jeg mig egentlig bare presset og stresset, men jeg tænkte ikke over, at det var noget, at jeg ikke måtte føle. Jeg ved jo også, at han ikke bare holder sig til at øh, forklare meget intimt og venskabet om hans... Øh, romantiske relationer, lad mig sige det sådan. Jeg ved jo også, at der sker noget mere. Ja. Hvad er det, hvad er det helt, Altså, hvordan det udvikler jeres relation ja? De fleste på den her arbejdsplads vidste godt, at han var meget åben omkring sit sexliv og kunne lide at fortælle os om, hvad der foregik derhjemme og hvad der foregik med hans forhold, som var lidt turbulent, så det gik også ret meget ud over os mange dage, at så måtte han undskylde bagefter, fordi han havde problemer derhjemme, så det var derfor, at hans, ligesom, hans temperly løb med ham der. Øhm. Men jeg tror, fordi at han var så åben med de her intime ting i hans liv, så var der ligesom nogle grænser, som begyndte at blive lidt udvisket. Så det blev naturligt, altså det, eller det føltes naturligt at tale om alt muligt, sådan, der sker i dit liv. Jeg fortalte ham også om mit datingliv, for eksempel. Øhm. Så begynder de her grænser lidt at blive udvisket hos ham, tror jeg. Og så tror jeg lidt, at han glemmer, sådan, hvem han er over for mig. Han er min chef, jeg er ansat. Øh, og så får han, begynder han ligesom at, at, at skrive nogle sådan lidt grænseoverskridende ting til mig. Kan du huske, hvad, hvad han skrev til dig? For, et, for eksempel får han øh, på et tidspunkt øh, spurgt mig, om, om hvad jeg vil gøre for 500 kroner. Øhm, og der er det ret tydeligt, at han hentyder til noget seksuelt øh, undertunet, fordi at, øhm, han ligesom får forklaret en episode, han har haft med en eller anden kvinde, hvor han sådan lettere får drejet den over på mig, om jeg ligesom kunne være med på det samme, som han ligesom havde oplevet med den her kvinde. Som var, at, at hun fundet takket jer ja til nogle penge for at gøre noget, han have, yeah. laven skulle gøre. Ja. Yeah. Lige præcis. Kan du huske, hvad du svarede på den her besked? Øhm, jeg svarede ikke på den besked. Jeg læste den godt, men så svarede jeg næste morgen, at jeg var faldet i søvn, hvor han så skrev øh, undskyld for, at han havde skrevet den. Det var lige sådan, kammet lidt over. Øhm, men generelt set i den her samtale, hvor han forklarer, hvad han har lavet med den her kvinde, så kan jeg godt huske, at jeg sådan... Det er som om, at jeg ikke rigtig tør afvise de her... Altså den her historie, Nej, som han kommer, kommer med. Jamen, han er min chef, og han har magten, og jeg har oplevet ham sur før. Øh, hans passive aggressivitet <gry> <tivitet> <gry> <tivitet> er, øh, er sådan lidt nøjeren for mig, så jeg, jeg, jeg tror bare, at jeg tænker, at, øh, at jeg helst ikke vil, vil være uvenner med ham. Jeg vil ikke have, at han føler sig afvist. Fordi det, det vil være værst for mig, hvis, hvis han føler sig afvist. Så jeg reagerer egentlig bare med sådan ret mange haha-ej og hihi-beskeder øh, på de her ting, i stedet for bare at afvise det blankt og sige, at øh, jeg tror ikke, jeg skal høre om det her. For mig der lyder det jo som om, at, øh, at sådan, den autoritet, du har haft over for ham, i at madrtrænen har været din chef, har han også fået lov til at være i i dit privatliv på en eller anden måde. Ja, ja, lige præcis. Og det var jo det, at jeg havde oplevet mange gange på arbejdspladsen, at han havde en dårlig dag, og bare var virkelig, virkelig skrap over for os alle sammen på arbejdspladsen, hvor han bagefter altid kom og sagde, jeg er virkelig ked af, øh, hvis jeg har sagt eller, sagt eller gjort noget i dag, men øh, I ved jo, hvordan det er, der er problemer derhjemme, som der plejer at være. Og den der sætning havde jeg bare hørt fra ham så mange, Gang, ja. at I ved jo godt, der er jo problemer derhjemme. Altså, og så blev han bare så enormt påvirket af det, at han tog det med på arbejde. Så hvad så, hvis han også blev påvirket her af, at jeg afviste ham, og han blev pinligt berørt? Jeg vil ikke sige, at jeg tog, tog imod det heller, men, men jeg, jeg, altså, jeg stoppede ham ligesom ikke i at fortælle mig de her ting. Udvikler det så mere efterfølgende i og med, at du ikke stopper ham eller afviser ham? Altså stopper den her med, at han spørger dig, om du vil tjene 500 kroner for at gøre noget, han gerne vil have, eller fortsætter det efterfølgende? Mm, det stopper der. Okay. Ja. Jeg tror måske, at det var... Det ret tydeligt, at jeg talte lidt udenom, og det, det, det er sjovt, fordi jeg vidste, jeg skulle ind og fortælle den her historie, så jeg har været tilbage og kigget på de her beskeder, og man kan bare se, hvordan at, altså, næste dag så går det bare over i noget professionalisme igen. Rigtig mange beskeder til gengæld øhm, i, <laughs> mellem os to. Øhm, vi var rigtig, rigtig meget i kontakt. Øh, generelt. Tænker du sådan nu med de øjne, du, du har på den her historie nu, at det var sådan meget kontakt i vej i? Ja, det vil jeg klart sige. Jeg vil sige, det er alt, alt for meget, at en chef kontakter dig så meget der. Det var arbejdsmæssige ting, men, men jeg synes bare ikke, at det er særlig sundt, at han skulle kontakte øh, sin medarbejder altså hver dag, hver evig eneste dag. Også når jeg havde fri. Øh, hellere at tage et møde, og så opsamle de her ting, i stedet for at skulle være i kontakt. Hele tiden små beskeder og sådan er der styr på dit, dat, dit, dit. Hvad tror du egentlig, at hans behov var for hele tiden at, at være en del af, hvad der skete, uden at, at være dernede? Fordi det lyder ikke som om, at han var særlig meget med i sådan, i, når så ligesom blev skudt i gang, men der sådan ligesom sidder mere bagved, og man så hele tiden micromanagerede ja mm -hmm. altså når I var der noget. Altså, hvor tror du, at det behov, det ligesom opstod henne? Jeg kan ikke sige det med sikkerhed, men altså, jeg tænker, der det, der var sådan ret mange stillinger i den her koncern, så der var jo også en chef over ham, som holdt øje med tallene der. Øhm, og jeg tror klart, det var noget, han var sådan lidt nervøs for, de røde tal. Altså, der var også en fra en af de andre restauranter, der havde en lignende stilling som ham, som blev fyret på grund af røde tal. Så jeg tænker, der har været et pres altså sådan over ham mm. også. Så det er sådan en lidt sådan en und cirkel, der bare går ned af i hierarkiet øh, med det her pres, der er på. Ja, og så er der jo på et tidspunkt, hvor man ikke kan sparke som ligesom, lavere ned af hierarkiet, og så, så er det jo der man ligesom ender med, med tjenerne og opvaskerne, som ligesom bare får lov til at mm. være ende station på den her change of screaming, der ligesom bare har fungeret ja, hele tiden, og ikke? Så kan de bare modtage alt den dårlige energi, der kommer fra folk, der bare er så stresset og presset? Ja. Til deres yderste... Så ja. bliver man ligesom bare sådan folks verbale skideball- og Ja, fuldstændig. Og det var vi alle sammen. Det var jeg jo også. Altså, så det var, det var bare en dejlig energi. Hvordan havde du det egentlig i den her røde, når du får de her beskeder? Altså, hvordan er den her periode for dejlig som at arbejde i... Ærligt talt, så tror jeg, at jeg har fortrængt en, en stor del af den her tid, fordi at det alt bare kørte så stærkt. Altså, jeg, jeg tror, øh, når jeg kigger sådan i bagklogskabens klare lys, mm. så kan jeg godt se, at jeg var virkelig, virkelig stresset og virkelig, virkelig presset. Jeg kan slet ikke kende den person, som arbejdede der. Øh, jeg var generelt en sådan lidt skrab. He? <laughs> altså, og sådan er jeg ikke. Jeg er generelt, sådan, synes jeg selv, en rimelig positiv person, men øh, alt, tror jeg bare, altså alt den stress og sådan, angst, man gik med dernede, øh, den fik jeg ligesom, den kammet lidt over, så jeg bare generelt hele tiden var lidt high-roused på mm. Ja. Har det haft nogle konsekvenser for dig efterfølgende, at, at du har haft den her oplevelse og noget på den her arbejdsplads? Det er svært at sige, hvor det hele kommer fra, men øh, på mit seneste arbejde har jeg været sygemeldt med stress og angst. Og i mit arbejde med, øh, med psykologer og med terapi og sådan nogle samtaler der, der har vi kunnet spore tilbage til specifikt den her chef. Altså jeg har issues med mandlige chefer den dag i dag. Jeg kan virkelig mærke, at jeg får hjertebanken, og jeg bliver helt rød i hovedet, og jeg bliver nervøs og sved i håndflader. Hvis jeg taler med en mandlig chef, øhm, det er blevet bedre. Men det er ret tydeligt, at jeg har fået men fra arbejde der. Øhm. Var det fordi, at, at du ligesom var bange for ham til sidst, eller du frygtede ham? eller Hvor kommer den her sådan, hjertebanken fra nu over for mandlige autoriteter? Jeg tror bare, at det var lidt den der... Øhm hele tiden er klar på, at hver gang telefonen ringer, så er det ham, der skal spørge om noget, eller skal finde ud af noget med noget sygemelding eller et eller andet. Altså sådan, hele tiden skal være på, og hele tiden skal være sikker på, at man ikke laver en fejl, så man ikke får det lige skudt tilbage i hovedet. Så nogle ting har jeg haft vildt svært ved at navigere i, i mit nye arbejdsliv, at altså, de her chefer, jeg har... De, de vil egentlig gerne arbejde sammen med mig, og de vil gerne have, at jeg trives godt. Det har virkelig taget noget tid for mig på mine efterfølgende arbejdspladser, ligesom at, at skabe sådan en tillid mellem, mellem leder og mig selv, mm. siden øh, mine oplevelser der. Er det noget, du er ærlig omkring, de steder, du arbejder nu, at du har haft den her oplevelse? Er det ligesom noget, du arbejder med? Ikke rigtigt, fordi at... Jeg tror, at det er egentlig også først efter, jeg har været syg, at det er gået op frem, og hvad det stammede fra. Øhm, og hvor meget det egentlig betød. Fordi at hvis jeg, jeg ikke rigtig kunne forklare det, at jeg har sådan, haft sådan en klassisk mus-samtale og bare tænkt, huh, det er ubehageligt det her, men alligevel falder jeg til ro igen, efter man sidder fem minutter med et menneske, man kan se, okay, det her, den her person vil egentlig bare gerne have en god snak. Mm. Og der er ikke noget, og han stiller mig ikke det her spørgsmål for at se, om jeg kan svare det, fordi at han rigtigt gerne vil vide svaret. Sådan noget der, ikke? Mm. Ja. Hvad, sk hvad, hvad sker der egentlig med ham her, chefen? Altså, der sker ikke noget i forhold til mine oplevelser, men han ender faktisk med at blive fyret. Øh, jeg er ikke sikker på helt, hvad det var, der skete, men det var noget med nogle stjålne penge eller et eller andet. Oh. Ja. Yeah. Great guy. Ja, yeah, great guy. Han lagde sig flat ned og indrømmede alt. Der var åbenbart nogle mistanker fra øh, hovedkontoret, jeg ved ikke helt lige, hvad det gik ud på. Men øh Var du egentlig ærlig omkring dine oplevelser med ham? Altså, ved du, om der var andre, der kunne genkende til dine oplevelser? Nej, jeg var ikke ærlig, og det synes jeg er så ærgerligt, fordi jeg har virkelig tænkt over det mange gange efterfølgende, at jeg... Jeg havde chancen for at sige det mange gange, at der var virkelig noget, altså generelt bare sådan en mærkelig miljø øh, på den der arbejdsplads med sådan noget der. Øh, vi havde en HR-afdeling. Jeg gik ikke til dem. Nej, hvorfor øh. tror du ikke, at du gør det? Jeg tror ikke, Jeg jeg egentlig rigtig kunne se, hvor slemt det var, da jeg var i det. Mm -hmm. altså, jeg, jeg var sådan lidt øh, okay, weird, at han lige skriver sådan der til mig jeg <går> sagde det ikke rigtigt til nogen, fordi at, hvad nu, hvis han finder ud af, at jeg har sagt det igen, hele den der igen. Ikke? Men øhm, jeg tror egentlig ikke, at jeg sådan rigtig havde opfattet, at det var noget, der var så slemt før, at jeg ligesom er trådt ud af det, som du siger, orkanens øje. Og når man først står bagefter, så kan man ligesom bedre se, hvad det er, der er foregået. Jeg tror også, at sådan, for mig har det i hvert fald også handlet omkring, at jeg har fået lov til at være på nogle andre arbejdspladser og nogle andre brancher, hvor at, at jeg ligesom har noget nu at, at sammenligne mine oplevelser med. Fordi at da jeg i hvert fald var i restaurationsbranchen, der var det udelukkende de eneste oplevelser, jeg havde. Og de alle sammen var lidt det samme. Så jeg lavede ligesom bare sådan en, når men det er jo bare altså standarden, eller det er jo bare sådan, et arbejdsmiljø fungerer. Så det var først også, som, som du også selvfølgelig tidligere, da du kom øh, ud af den på grund af corona, så, men at man ligesom sådan, lige pludselig står med sådan to forskellige ting, hvor man kan se, okay, når de gør det faktisk på den her måde, det fungerer langt bedre, og det er langt mere tryg i. Mm. Så, så er det jo klart, at hvis man ikke har den oplevelse med i rygsækken på en tidligere arbejdsplads, så, så forstår jeg jo godt, at det er klart, at man ikke undrer sig over, at det, at det er forkert, at det, der egentlig foregår... Også fordi, ja. at sådan, som du sagde, sådan, at du alligevel kun har været 20 år gammel på det her tidspunkt. Altså, der, der er jo også begrænset for, hvor lang tid du har kunnet lave en rygsæk af oplevelser for, for arbejdsmarkedet, du ligesom har kunnet sammenligne det med. Ja. Øhm, hvis du skulle nu i retro -perspektiv, og, og nu hvor du har fortalt den her historie, hvad, hvad ville du have ønsket for dig selv, at der var sket i stedet for det, der egentlig skete, som jo var ingenting? Jeg tror, hvis jeg ligesom vidste det, jeg ved i dag om, hvordan det er at have en chef-slash-medarbejder-forhold, så tror jeg, at jeg ville gør det ret tydeligt, at jeg ikke har et behov for at høre alle de her personlige historier, fordi at, hvis, der ikke, hvis de der grænser ikke var blevet udvisket, fordi jeg fortalte jo også altså, nogle personlige ting. Jeg, ved ikke, jeg var godt nok ikke så grafisk, som han var. Mm. Øhm, men øhm, hvis de her grænser ikke var blevet udvisket mellem os, så tror jeg aldrig, at jeg havde følt, at der var noget, der var... Sådan upassende, eller jeg havde ikke fået, jeg tror slet ikke, jeg havde fået de der upassende beskeder. Jeg tror bare, jeg vil sørge for, at ting forholdt sig professionelt. Og så tror jeg derudover også, at jeg ville sørge for at sige det, hvis, hvis han ringer til mig. Når jeg har fri, så siger jeg, prøv at høre her, chef, hmm. <laughs> jeg har fri. Find ud af det selv. Eller, så må jeg få en funktionærløn. Altså, var det nogle faste rammer, du ligesom manglede for, hvad det både din position var, altså på arbejdspladsen, men også en helt personligt, hvad det var for en relation, I to ligesom havde, eller hvad er det for nogle rammer, du tænker, der sådan helt specifikt skulle have været? Mm, jeg tror, der skulle være, ja, nogle rammer og noget struktur, øh, men så tror jeg også generelt set, der, er, altså, der skulle være en chef, som, altså, overholdt nogle grænser over for en ansat. It's that simple. Mm. Altså, jeg tror, det havde været noget nemmere, hvis, hvis chefen også opførte sig som en chef. Altså, det er okay, at man, at man kan være kollegaer, og, og, og have nogle gode samtaler og, og også fortælle lidt om sit personlige liv, men der er altså også en grænse, specielt også det her, der er så altså virkelig unge mennesker, man arbejder med, så det, det tror jeg, det vil jeg have ønsket. Jeg tror også, at, øh, at jeg var også et sted, hvor, hvor de netop spurgte mig, om jeg, om jeg ville være manager, og Øhm, der tror jeg, at jeg havde sådan en glorificerende øh, drøm og tanke, sådan helt romantiserede drøm omkring, at nu skulle mig og min chef ligesom være sådan chipper-chap-agtige på en eller anden måde, mm, at sådan, yeah. vi skal være bedste venner, vi skal være gø og gokker, vi skal bare altså, styre det her sted, som øh, skulle vi kende, som var det vores egen lille om agtige yeah. Og så alligevel mellem os, så var det som om, at... Det var kun på hans præmisser, vi kunne det nogle gange, når han lige følte for det i det moment. Ja, lige så, så hvis han havde, lad at sige, været på en eller anden date dagen inden, og han simpelthen har brug for lige at sige det til nogen, så fordi at ham og mig så jo hinanden hver dag, så blev jeg ligesom modtagerne den historie, som jeg jo egentlig synes var sådan... Helt sikkert lad os det, og lad os mm. vise hinanden noget tillid, fordi at tillid er altid godt, og især en arbejdsrelation, tænker jeg i hvert fald. Okay. Men, men når han så også har svært ved at øh, overgive øh, 50% af ansvaret, 100% til mig, og så stadigvæk ligesom skulle ind og micromanage over de her ting, og stadigvæk være min mm. chef, der var jeg i hvert fald sådan, jeg forstår slet ikke, hvad det er for en forhandling, du og jeg har lige nu. Altså, ja. er det dig og mig sammen mod resten af verdenen? Fordi helt sikkert, så lad os være de to chefer. Når resten af personalet hygger sig, så tager vi hen på en anden bar, hvor vi kan sidde og snakke eh, chefting, og hvad vi synes om den ene og den anden medarbejder, og hvad der sker derhjemme, som du tydeligvis virker enormt utilfreds med. Men, men hvis du ikke vil det, og stadigvæk gerne vil være en del af, af hele det fællesskab, som er nede på restauranten, altså, det, det det bliver enormt uklart, hmm. altså, hvad det er for en relation, du gerne vil indgå med mig i. Altså, at der tror jeg i hvert fald, altså, det er jo også bare en personlig reference, ikke? Men, men for mig handler det i hvert fald om, at, at jeg bliver nødt til at vide, hvad det er for en relation, vi går ind i, skal vi to være bedste venner, samtidig med at vi er de bedste chefer sammen og kollegaer over for hinanden og med hinanden? Eller vil du bare gerne have, at jeg bliver din verbale, skide, øh, jeg sige. <laughs> Æ, verbale skraldespand for alle dine dårlige historier, du har derhjemme fra, de dårlige dates, men så stadigvæk kan det op og omkring mig? Ja, så stadig. Tag fat i dig og, og, og skælde dig ud, hvis du kommer øhm, to minutter før tid. Øhm, ja, præcis. Ja, det, det er jo for sent de ja, i restaurankebranchen, i hvert fald er det. der, hvor jeg har arbejdet ja, for, ja. for tidligt. Det, det går ikke. Sådan nogle ting generelt. Passiv aggressivitet. Og så samtidig kunne sige, at oh, jeg har brug for, at I alle sammen lige griber mig lige nu, øh, fordi at jeg er uvenner med konen igen i dag. Mm. Altså, det er Men, klart, man vil jo gerne gribe en person, hvis, hvis, de, hvis de er triste, og der er noget, der går galt. Men der er altså også bare en grænse, hvis det skal være seriøst hver anden dag. Ja. Og man skal høre grafiske detaljer om, om hvorfor at, øh, der er problemer, og hvem hun har været utro med, og hvordan hun gjorde det og sådan noget. Og så bliver det bare sådan totalt det hele, hvis der samtidig skal være en professionalisme imellem. Hinanden. Men det er jo grænseoverskridende på så mange områder. Altså, en ting har jeg lyst til at sige til ham. Sådan der, lad være med at gå og udlevere din kæreste eller kone eller din ja. partner, der er derhjemme. Ja. Hvad det er for nogle problemer, jeg har. Det, simpelthen, det, det bliver jeg simpelthen nødt til at holde inden for øh, hjemmets fire vægge. Og hvis du har brug for at snakke ja. med nogen om det, så gå til en person, du er enormt tæt med. Altså, sådan, lad være med at gå til dine medarbejdere med de her ting. Også fordi der er noget, øh, der er noget så psykisk udmattende og fucked up ved, at der er nogen, der hele tiden trækker autoritetskortet, og så trækker det tilbage igen. Mm, altså, det, det bliver så stressende psykisk for en, at man hele tiden skal have antennerne ude for at mærke, hvor er vi henne i dag? Er vi best buddies en pals? Mm. Hvor vi kan fortælle hinanden vores dybeste hemmeligheder? Eller skal ja. jeg prøve at være en boksepude for alt dit micromanagement, du sætter mig igennem på, øh, på, på, på den her dag på arbejdspladsen, Altså, det, er sådan det var virkelig fuldstændig sådan der, at jeg havde det, og jeg ved, at mange af mine kollegaer også havde det, altså, da vi mødte ind på arbejde. Man var bare sådan lidt, hvilken chef har jeg i dag? Ja. We don't know. Ja. Ja. Og det gør også, at, sådan, at, at man, man bliver et brændt barn på, øh, på en eller anden måde. Mm. Så jeg forstår jo godt, at, at den her angstreaktion, som du forklarede om tidligere, du ligesom har med mandlige autoriteter, det er jo fordi din krop, uden at være psykolog, men det er jo fordi, din krop går mm. i beredskab omkring, nu skal jeg ind og mærke rummet igen, og finde ud af, hvor han står henne nu, men jeg kender ham ikke. Og, og det her med, at jeg ved for mange, inklusive mig selv, der er det nogle gange nemmere at lugte til den samme lort, fordi man kender lugten. Men mm. det der med, at man på sin selv skal ind i et nyt rum, hvor man ikke ved, om der er en lort, der lugter, yeah. og så skal prøve at gennemskue, om, altså, er der fare på færre, er der dårlig energi her, øhm, hvad skal jeg sige for, at du ikke bliver sur? Altså hele tiden være over på, ja. på chefens banehalvdel. Altså mm. det pres må jo simpelthen ikke være på en medarbejder mm. på den måde. Nej, det, det, altså der var virkelig bare sådan en skiftende energi på den her arbejdsplads øh, af, af glæde og sjove dage, som han var rigtig meget med på. Øh, så det, det, det følte vi at vi godt kunne køre i rigtig ofte. Men så alligevel, så møder den her chef ind en dag og, og, og siger til mig og min, øh, min kollega, at hvis vi smiler så meget, som vi gør lige nu, så arbejder I ikke hårdt nok. What? Ja, ja, og, og han siger det. Altså, bundseriøst, man kan se, at han er faktisk irriteret over, at vi står og pakker alt det her mad, og vi er totalt med på, på, på alt, hvad vi skal nå. Men vi har et smil på læben, og vi griner lidt samtidig. Der er ikke kunder i butikken. Det er ikke det. Mm -hmm. Men det er Han har også... bare et behov for lige at stikke til ja. et eller andet der. Ikke? Ja, sådan lige gør jeg opmærksom på... Mm. Jeg ser jer, og jeg holder øje med jer, så I skal ikke tro, at de kan løbe om hjørner med mig lige, nu. lige præcis. Men det er også sjovt der, at du ser, at jeg får at vide, at de smiler for meget. Fordi jeg føler ikke, at jeg fik andet at vide i min tid i servicebranchen, at jeg hele tiden skulle smile noget mere. Mm. Hvor jeg bare var sådan der, men skulle da ikke ude i opvasken? Hvor det sådan der, hvem er det, jeg skal stå og smile til her ude lige nu? Ja. Yeah. Også fordi, at sådan... jeg ved godt, det er en helt anden snak, men jeg bliver... Altså, jeg havde så mange diskussioner med min chef omkring det der med at skulle smile, når jeg var på arbejde. Yeah. For jeg var sådan, jeg gider ikke at stå og ligne en eller anden psykopat børnelocker der står med det grimmeste Colgate smil mm -hmm. og bare siger, kom og køb, kom og køb. Ej, hvor men det de det de kan også se lige igennem det alligevel. Jo. 100 procent, ja. men også sådan der, at du kan jo sagtens smile igennem din personlighed. Altså sådan der, og virke på, og virke sådan der interesseret i at sørge for, at de får en god aften, uden at jeg skal stå og være sådan, hej, nah, velkommen til. Hey. Og, hvor det var døjligt ja. at se. Ja. Altså, det virker jo så falsk og, og, og performativt på sådan en rigtig kikset måde. Ja, jeg tror at personligt, hvis jeg har en tjener, der smiler over hele femmen hele tiden, så synes jeg egentlig ikke det er specielt chimerende. Jeg vil hellere have sådan noget autenticitet mm. øh, og nogle, nogle sådan... Sjove bemærkninger. Der behøver ikke være et smil smurt i hele ansigtet. Nej. Altså, we know what's up. Ja. Yeah. Yeah. We know what's up in here. Yep. <laughs> Men øh, Marie-Louise, det er jo også en tradition her i programmet, at øh, vi skal jo lige prøve at se, om vi kan slutte af med et godt råd til enten de stakler, der overvejer at gå ind i branchen, dem, som er en del af den, eller dem, som står for den. Og øh, hvis du skulle prøve at komme med et godt råd, hvad, hvad ville dit god råd så være? Hang in there. <laughs> og, hvad mener du med det? Øh, jeg, vil, jeg vil sige øh, tag et skridt tilbage og overvej lige. Altså bliver vi behandlet godt her? Er der noget jeg kan sige højt? Ligesom jeg skulle have gjort. Ikke? Hvis du oplever nogen form for grænseoverskridende adfærd, så se om der ikke er en HR-afdeling, du kan tale med, eller en anden leder somewhere, som du kan snakke med det om, fordi at, øh, det er ikke er okay. Mm. Også selvom at grænserne virker udvisket, og du også deler oplevelser med, øh, med din chef eller whoever, på din arbejdsplads, så, så er der stadig grænser, og hvis du ikke synes, det er behageligt, og der er noget, der føles forkert, så skal man sige noget. Så virkelig mærke efter en mavefornemmelse, at hvis der begynder at være lidt myre i maven på en eller anden måde, så er det fordi, at der er, der er noget, der ikke fungerer, for vedkommende, mm. der mærker det her i hvert fald. Ja. Hvis, hvis du skulle prøve at, at give en pep-top til nogen som sådan, en pep-top, du kunne have brugt, for at du ture i den gældende situation, du har forklaret om, og at ture at sige noget. Hvad kunne du så godt have brugt for, at du ture og gøre det? Jeg tror, jeg kunne godt have brugt at få at vide, at øh, det, det er ikke mig, der har gjort noget forkert. Altså, det er ikke dig, der har gjort noget forkert ved at, at blive personlig med den her person, eller blive kammerats. Det er chefens ansvar at overholde de her grænser, at de så bliver udvisket, og du ligesom bliver kørt med ind i den her på en eller anden måde. Det er ikke dit ansvar, ja. Nej, det er ikke dit ansvar at prøve at opbygge de her rammer hele tiden, eller genoprette dem i hvert fald. Nej, det er, det er, det er simpelthen. Det er chefens ansvar ligesom at gøre det. Det er præcis, og det er ikke, det er ikke din skyld, hvis der sker noget grænseoverskridende, fordi at du har været venlig over på den her person, eller hvad det ellers skulle være. Altså, ja. De her grænser, de, de burde være ret hårdt optrykket i min optik. Mm. Ja, og jeg sidder en, især og tænker på, at restaurationsbranchen, hvor jeg synes, der er så mange, øh, du ved, øh, 1, 2, 3 go-steps i branchen, for at den ligesom kan løbe rundt på den måde, den gør på, så sidder jeg bare og tænker på, at jeg forstår slet ikke, hvordan det kan være så svært at, at sætte grænser i det erhverv. Fordi der er jo nogle helt faste rammer for, hvordan en service går i gang. Så tydeligvis har jeg jo bevist, at I sagtens kan finde ud af at sætte nogle rammer for, hvordan en arbejdsgang fungerer. Ja. Så lad os lige prøve at tage den øh, proces, hvor man har lavet den øh, øh, fordeling med en i det øh, emotionelle også. I forhold til kommunikation med, med de mennesker, man ligesom arbejder sammen med. Ikke? Ja, fuldstændig. Jeg har det gjort det mig. før, og kan gøre det igen. Ja. <laughs> um, og på den, Marie Louise, der vil jeg sige uh, tusind tak, fordi du gerne med i, uh, i dagens program. Og så vil jeg sige, at, uh, at uh, du har lyttet til, når den sidste gæste er gået. Og mit navn er Anne Lund. Og husk, du kan finde flere episoder i vores 24-7-app eller din foretrykkende podcast-app. Og så kan du naturligvis også flytte med hver uge i Radroom. Tusind, tusind tak Æ, endnu en gang til dig, Marie-Louise, og tusind tak til dig, der lytter.